фашисти в розтіч, ну ми, звісно, теж. Потім уже розбралися, хто куди, декотрі з нами до лісу пішли, декотрі назад у село, до жінок та дітей. Але вціліли тоді всі. З цієї пори онуки віри своєї я не відступався. Приховував, так, до церкви не ходив, бо пар мав. Ікон у хаті також не вішав, але ж головне, як заповідав Ісус, молитися не в храмі, а в серці своєму. Вони довго мовчали, замислено вдивляючись у чисте зоряне небо, потім так само мовчки, не мов боячись порушити те хистке взаєморозуміння, що раптово виникло, Поволі рушили до хати. 1660 рік Коли пливли морем, Богдан раз по раз до буль в очах вдивлявся у блакитну далечінь. Чи не пливуть рідні чайки? Чи не з'являться братове козаки? Але дарма. порожньо було на морі. І радий був би з торчма головою в ту солону воду кинутись, та добре пильнували султанів бахшиш-охоронці. Богдан погано пам'ятав, як дістався до галери. Немов у тумані бачив хлопець, як ділили ясир яничари, як відбирали найкращих бахшиш для султана. Мубашир охоче згодився взяти Богданка. Примітка. Мубашир – судовий виконавець і хлопець помітив, як недавній рятівник-господар задоволено погладжував бороду. Ще кілька хвилин, і окремо відібраний гурт хлопчаків уже заганяли до фортечної брами. Вежа, що височила над Сивашем, гармати, молоді воїни, котрі стояли на охороні воріт, усе це промайнуло повз Богдана, Десь далеко позаду чути було розпачливі зойки розлучених чоловіків, жінок і дітей. Свист яничарських нагайок, а попереду... Попереду було море і нова доля, жорстока і невідома. Першою до Босфору вирушила галера з слутановим бахшишем. красуні дівчата для гарему і хлоп'ята – для яничарського корпусу. Дітей цінували найбільше, тому їх добре одягали і годували, часто навідував мубашир. Але тримати постійно під охороною? Потроху хлопці звикли, перезнайомились і навіть з цікавістю розглядали чужий край». Один тільки Богдан, забившись у куток, похмуру ковзав поглядом по шпилях мінаретів, вежах і дивовижних цитрусових садках. Все це чуже, чуже. Навіщо я трити собі душу, адже його везуть на смерть, бо я не чаром він, Джура корінного Левченка, ніколи не буде. Тримався Богдан осторонь інших дітей, Нічого не їв, йому башир все частіше зупинявся біля хлопця, докірливо похитуючи головою. Через три дні плавання до Богдана підсів русявий караокий хлопчина і поволеньки, ніби з нічев'я, завів розмову. Слово за слово і хлопці мало не побилися. Я не чаром, я не був і ніколи не буду. Розпалившись, кричав Богдан, «Чуєш, не буду, і ніхто мене не примусить!» «Дурень ти! Зрозумів?» Вигукнув новий знайомець, вириваючись із рук хлопців, які намагалися вгамувати забіяк. «Ти ще нічого не знаєш!» Через деякий час Богдан заспокоївся і вже картав себе за те, що так Необачливо повівся з тим хлопцем. До того ж розбирала цікавість, що він хотів сказати. Поміркувавши, Крайченко змусив себе першим піти на мирову, і на його щастя білявий хлопчина не відмовився. Незабаром вони добре роззнайомились, і білявий, якого звали Семеном, усе докладно пояснив. «Не раджу тобі впиратися, Богданку», – важко зітхав Семен, «бо тут не вдома, жаліти не будуть. Впертих на галери віддають або ще гірше у євнухи». «А що таке євнухи?» – роззявив рота Краченко. «Чим вони гірші за галери? Хіба це що?» «Хіба це що?» – перекривив його Семен. Євнух, це коли тобі...» – і зашепотів на вухо. Майже одразу рипнули двері, і до хлопців увійшов мубашир, тож друзям довелося швидко відскочити один від одного і вдати нудьгуючих. Та головне, Семен усе ж таки встиг сказати. Звичайно, спочатку Богдан не повірив йому, ще пак, хіба можуть так з людини знущатися.